Едгар Райс Барроуз. Тувія, Діва Марса. Розділ перший. Карторис і Тувія. На масивній лаві з полірованого ерзиту під розкішними квітами гігантської пімалії сиділа жінка. Її гарненька, взута в сандалі-ніжка, нетерпляче постукувала повсипаній коштовностями доріжці, що звивалася під величними деревами сорапусами через багряний газон королівських садів Тувана. Діна, джеддака Птарта, в той час як темноволосий червоношкірий воїн схилився до неї, шепочучи палки слова їй на вухо. «Ах, Тувієс Птарта!» – вигукнув він. «Ти холодна навіть перед полум'яними вибухами моєї всепоглинаючої любові!» «Не твердіше за твоє серце і не холодніший твердий холодний ерзит цієї тричі щасливої лави, яка підтримує твою божественну і нев'янучу форму. Скажи мені, отувіє з птарта, що хоч ти не любиш мене зараз, але колись, колись, моя принцесо, я…» Дівчина підскочила на ноги з вигуком здивування і невдоволення. Її велична голова гордо трималася на її гладких червоних плечах. Її темні очі сердито дивилися в очі чоловіка. Ти забуваєшся із звичаї Барсума Астоку, сказала вона. Я не дала тобі права так звертатися до дочки Тувана Діна, і ти не заслужив такого права. Чоловік раптово простягнув руку і схопив її за руку. Ти будеш моєю принцесою, вигукнув він. «Грудьми Ісус ти будеш, і ніхто інший не стане між Астоком, принцом Дусара і його бажанням серця. Скажи мені, що є інший, і я виріжу його мерзенне серце і кину його диким калотам мертвих морських днен». Від дотику руки чоловіка до її плоті дівчина зблідла під мідною шкірою, бо особи королівських жінок дворів Марса вважаються трохи менш, ніж священними. Вчинок Астока принца Дусара був профанацією. В очах тувії з птарта не було жаху, лише жах від того, що чоловік зробив, і від можливих наслідків. Відпусти мене. Її голос був рівним, крижаним. Чоловік нерозбірливо пробурмотів і грубо потягнув її до себе. Відпустіть мене, різко повторила вона. Інакше я покличу варту, і принц Дусара знає, що це означатиме. Швидко він охопив її правицею за плечі і спробував притиснути її обличчя до своїх губ. З коротким криком вона вдарила його просто в рот масивними браслетами, що охоплювали її вільну руку. «Калот!» – вигвонула вона, а потім «Варта! Варта! Поспішайте на захист принцеси Птарта!» У відповідь на її заклик дюжина охоронців кинулася бігом через багряний газон. Їх блискучі довгі мечі оголені на сонці. Метал їхнього спорядження брящав об їхню шкіряну збрую, і в їхніх горлах лунали хрипкі крики люті при вигляді того, що постало перед їхніми очима. Але перш ніж вони перетнули половину королівського саду до того місця, де Астокс Дусара ще тримав дівчину, що виривалася, з-за густого листя, що наполовину приховувало золотий фонтан неподалік, вискочила інша постать. Високий, стрункий юнак з чорним волоссям і проникливими сірими очима, широкий у плечах і вузький у стегнах. Міцний боєць. Його шкіра була лише злегка забарвлена мідним кольором, що відрізняє червоних людей Марса від інших рас згасаючої планети. Він був схожий на них, і все ж була тонка відмінність, більша навіть за ту, що полягала в його світлішій шкірі та сірих очах. Була відмінність і в його рухах. Він наближався великими стрибками, які несли його так швидко по Землі, що швидкість охоронців була нічим у порівнянні. Асток все ще стискав зап'ястя Тувії, коли молодий воїн став перед ним. Новий знайомий не гаяв часу і вимовив лише одне слово. «Калот!» – гаркнув він, і тоді його стиснутий кулак вдарив під підборіддя іншому, піднявши його високо в повітря і опустивши у зім'яту купу в центрі куща Пімалії біля лавки з Ерзиту. Його захисник повернувся до дівчини. «Каор!» – тувії з Птарту! – вигукнув він. «Здається, доля добре розрахувала час мого візиту». Каор Карторіс із Гелію відповіла принцеса на вітання юнака. А чого ще можна очікувати від сина такого батька? Він вклонився, приймаючи комплімент своєму батькові, Джону Картеру, воєначальнику Марса. І тут підбігли охоронці, захекані від атаки, якраз у той момент, коли принц Дусару з кров'ю на вустах і з витягнутим мечем вивповз із заростей Пімалії. Асток кинувся б у смертельний бій із сином Деїторіс, але охоронці оточили його, не даючи можливості, хоча було очевидно, що ніщо не принесло б більшого задоволення Карторісу з Гелію. «Але скажи слово Тувії з Птарту», – благав він, – «і ніщо не принесе мені більшого задоволення, ніж покарати цього негідника так, як він на те заслужив». «Цього не може бути, Карторісе», – відповіла вона. «Навіть якщо він втратив будь-яке право на мою повагу, він все одно гість Джедака, мого батька, і тільки йому він може звітувати за цей непрощенний вчинок, який він скоїв». Як то Штувія, відповів Гелієць, але потім він відповість перед Карторісом, принцом Гелію, за цю образу доньки друга мого батька. Говорячи це, в його очах горів вогонь, який проголошував ближчу, дорожчу причину його захисту цієї славної доньки Барсуму. Щоки дівчини потемніли під атласом її прозорої шкіри, і очі Астока, принца Дусару, також потемніли, коли він прочитав те, що залишилося невимовленим між двома в королівських садах джедака. «І ти переді мною!» – огризнувся він на Карторіса, відповідаючи на виклик юнака. Охорона все ще оточувала Астока. Це була складна ситуація для молодого офіцера, який нею командував. Його в'язень був сином могутнього джедака. Він був гостем Тувана Діна, до цього моменту шанованим гостем, якому надавалися всі королівські почесті. Заарештувати його силою означало б не що інше, як війну, але він зробив те, що в очах воїна Птарта заслуговувало на смерть. Молодий чоловік вагався. Він поглянув на свою принцесу. Вона теж здогадувалася про все, що залежало від дій у найближчу мить. Протягом багатьох років Дузар і Птарт жили в мирі один з одним. Їхні великі торгові кораблі курсували між великими містами двох держав. Навіть зараз, високо над позолоченим багряним куполом палацу Джедака, вона бачила величезну масу гігантського вантажного судна, що велично прокладало свій шлях у розрідженому барсуміанському повітрі, на захід і до Дузару. Одним словом, вона могла ввергнути ці дві могутні нації в кривавий конфлікт, який виснажить їхню найхоробрішу кров і їхні незліченні багатства, залишивши їх безпорадними перед нападами їхніх заздрісних і менш могутніх сусідів. І зрештою, здобучою диких зелених орд з дна Мертвого моря. Жодне почуття страху не вплинуло на її рішення, оскільки страх рідко відомий дітям Марса. Це скоріше почуття відповідальності, яке вона, дочка їхнього джедака, відчувала за добробут народу свого батька. «Я покликала тебе, падвар», – сказала вона лейтенанту охорони, – «щоб захистити особу твоєї принцеси і зберегти мир, який не повинен бути порушений у королівських садах джедака». Це все. Ти супроводжуватимеш мене до палацу, а принц Геліуму супроводжуватиме мене. Не кинувши жодного погляду в бік Астока, вона повернулася і, взявши запропоновану карторісом руку, повільно рушила до масивної мармурової будівлі, де розміщувався правитель Птарта та його блискучий двір. З обох боків прокував загін гвардійців. Так Тувія з Птарта знайшла вихід із дилеми. Уникнувши необхідності силоміць утримувати королівського гостя свого батька і водночас роз'єднавши двох принців, які інакше вчепилися б один одному в горлянки, щойно вона та охорона пішли б. Біля Пімалії стояв асток, його темні очі звузилися до ледь помітних щілин ненависті під насупленими бровами, коли він дивився на віддалені постаті жінки яка розбудила найпалкіші прастрасті його натури і чоловіка, якого він тепер вважав тим, що стояв між його коханням і його здійсненням. Коли вони зникли всередині будівлі, Асток знизав плечима і бурмочучи лайкою переднув сади в напрямку іншого крила будівлі, де розміщувалися він і його свита. Того вечора він офіційно попрощався з Туваном Діном. І хоча про інцидент у саду не згадувалося, було очевидно крізь холодну маску чемності Джедака, що лише звичаї королівської гостинності, стримували його від висловлення презирства, яке він відчував до принца Дусара. Карторіса не було на прощанні, як і Тувії. Церемонія була такою ж напруженою та формальною, як того вимагав придворний етикет, і коли останній з дусарійців виліз через поручні лінкора, який привіз їх у цей фатальний візит до двору Птарта, і могутня машина руйнування повільно піднялася з тапелів посадкового майданчика, в голосі Тувана Діна пролунала нотка полегшення, коли він повернувся до одного зі своїх офіцерів зі словом коментаря на тему «Чужу ті, що була в головах у всіх протягом кількох годин». Але, зрештою, чи була вона такою вже й чужою? Передайте принцу Совану, наказав він, що ми бажаємо, аби флот, який сьогодні вранці відплив до Каулу, було відкликано для патрулювання на захід від Птарта. Коли військовий корабель, що віз Астока назад до двору його батька, повернув на захід, Тувія з Птарта, сидячи на тій самій лаві, де принц Дусара образив її, спостерігала, як мерехтливі вогні корабля стають все меншими в далині». Поруч із нею у яскравому світлі ближчого місяця сидів Карторіс. Його погляд був звернений не на тьмяний силует лінкора, а на профіль піднятого обличчя дівчини. «Тувіє!» – прошепотів він. Дівчина повернула до нього свої очі. Його рука потягнулася, щоб знайти її, але вона обережно відсторонила свою. «Тувія з Я кохаю тебе!» – вигукнув молодий воїн. «Скажи мені, що це не ображає тебе!» Вона сумно похитала головою. «Кохання Карторіса з Геліуму, – просто сказала вона, – може бути лише честю для будь-якої жінки, але ти не повинен говорити, мій друже, про те, щоб дарувати мені те, що я не можу відплатити». Молодий чоловік повільно підвівся на ноги. Його очі широко розплющилися від подиву. Принцу Геліуму ніколи не спадало на думку, що Тувія сптарта може кохати іншого. «Але ж у кадабрі», – вигукнув він, – «і пізніше тут, при дворі твого батька, що ти робила, Тувія з Птарта, що могло б попередити мене про те, що ти не можеш відповісти на моє кохання?» «А що я робила, Карторісе з Геліуму?» – відповіла вона, – «що могло б змусити тебе повірити, що я відповідаю на нього?» Він зупинився, замислився, а потім похитав головою. «Ні, Тувіє, це правда. Але я міг би заприсягтися, що ти кохаєш мене. Справді, ти добре знала, як близьке до поклоніння було моє кохання до тебе». «І звідки я могла це знати, Карторісе?» – невинно запитала вона. «Ти небудь казав мені про це? Чи колись раніше з твоїх вуст злітали слова кохання до мене?» «Але ви мусили це знати», – вигукнув він. Йо, схожий на мого батька, нетямущий у справах серця і невправний з жінками. Але коштовності, що розкидані цими царськими садовими стежками, дерева, квіти, газон, усі мусили прочитати любов, яка наповнювала моє серце з того часу, як мої очі вперше оновилися, побачивши твоє ідеальне обличчя і постать, то як ти єдина могла бути сліпою до цього? Чи залишаються геліанські дівчата до своїх чоловіків? запитала Тувія. Ти граєшся зі мною, вигукнув Карторис. Скажи, що ти лише граєшся і що врешті-решт ти кохаєш мене, Тувіє. Я не можу тобі цього сказати, Карторісе, бо я обіцяна іншому. Її тон був рівний, але чи не було в ньому натяку на безмежну глибину смутку? Хто може сказати? Обіцяна іншому, Карторис ледь вимовив ці слова. Його обличчя майже зблідло, а потім він підняв голову, як і личить тому, в чиїх жилах текла кров повелителя світу. «Карторіс Геліумський бажає тобі всякого щастя з чоловіком твого вибору», – сказав він. «З...» – і тут він завагався, чекаючи, поки вона назве ім'я. «Кулан Тіт, джедак Каулу», – відповіла вона. «Друг мого батька і наймогутніший союзник Птарту». Молодий чоловік уважно подивився на неї мить, перш ніж знову заговорив. «Ти кохаєш його, вія птарська? запитав він. «Я обіцяна йому», – просто відповіла вона. Він не наполягав. «Він з найблагороднішої крові Барсума і наймогутніших бійців», – замислено промовив Карторіс. «Друг мого батька і мій, якби ж то це був хтось інший», – пробурмотів він майже люто. Що, думала дівчина, було приховано маскою її виразу обличчя, який був забарвлений лише легкою тінню смутку, що могла бути за Карторісом, за нею самою або за ними обома. Карторіс Геліумський не запитав, хоч і відзначив це, бо його вірність кулану Тіту була вірністю крові Джона Картера з Вірджинії до друга, більшої за яку не могло бути вірності». Він підніс оздоблений коштовностями шматочок пишного вбрання дівчини до своїх губ. «За честь і щастя Кулана Тіта та безцінний скарб, який був дарований йому», – сказав він. І хоча його голос був хрипким, у ньому відчувався справжній дзвін щирості. «Я сказав тобі, що кохаю тебе, Тувіє, ще до того, як дізнався, що ти обіцяна іншому». «Я можу більше не говорити тобі цього, але я радий, що ти знаєш це, бо в цьому немає нічого ганебного ані для тебе, ані для Кулана Тіта, ані для мене. Моя любов така, що вона може охопити і Кулана Тіта, якщо ти кохаєш його». У цьому твердженні було майже запитання. «Я обіцяна йому», – відповіла вона. Карторіс повільно відступив. Він поклав одну руку на серце, іншу на наверша свого довгого меча. «Вони твої, завжди», – сказав він. Мить по тому він увійшов до палацу і зник з поля зору дівчини. Якби він повернувся одразу, то знайшов би її лежачою на ерзитовій лаві. Її обличчя було заховане в руках. Чи плакала вона? Нікому було цього бачити. Карторіс з Геліуму того дня без попередження прибув до двору друга свого батька. Він прибув один на маленькому літаку, впевнений у тому ж прийомі, який завжди чекав на нього в птарті. Оскільки в його прибутті не було ніякої формальності, не було потреби у формальності і в його від'їзді. Тувану Діну він пояснив, що лише випробовував свій винахід, яким був облазнаний його літак, розумне вдосконалення звичайного марсіанського повітряного компаса, який, будучи налаштованим на певне місце призначення, залишатиметься постійно зафіксованим на ньому, що дозволяє лише тримати ніс судна завжди в напрямку стрілки компаса, щоб досягти будь-якої точки на барсумі найкоротшим шляхом. Вдосконалення Карторіса полягало в допоміжному пристрої, який керував кораблем механічно в напрямку компаса, і, після прибуття безпосередньо над точкою, на яку був налаштований компас, зупиняв корабель і опускав його, також автоматично, на землю. «Ви легко розглядите переваги цього винаходу», – говорив він Туван Діну, який супроводжував його на посадковий майданчик на даху палацю, щоб оглянути компас і попрощатися зі своїм молодим другом. Дюжина придворних офіцерів з кількома слугами охорони стояли позаду Джадака та його гостя, жадібно слухаючи розмову, настільки жадібно з боку одного зі слуг, що благородний двічі дорікнув йому за те, що він виштовхує себе вперед, щоб оглянути складний механізм дивовижного компаса контролю призначення, як його називали. «Наприклад», – продовжував Карторіс, – «у мене попереду нічна подорож, як сьогодні вночі. Я встановлюю вказівник тут, на правому циферблаті, який представляє східну півкулю Барсума, так, щоб точка вказувала на точну широту і довготу геліуму». Потім я запускаю двигун, загортаюся в свої шовкові та хутряні спальні мішки і з увімкненим світлом мчуся в повітря до геліуму, впевнений, що у призначений час я плавно опущуся на посадковий майданчик мого власного палацу, незалежно від того, сплю я чи ні. За умови, припустив Тувандін, що ви випадково не зіткнетеся з якимось іншим нічним мандрівником тим часом. Карторіс усміхнувся. «Небезпеки немає», – відповів він. Подивіться сюди. І він показав на пристрій праворуч від компаса пункту призначення. Це мій ухильник від перешкод, як я його називаю. Цей видимий пристрій – це перемикач, який вмикає або вимикає механізм. Сам інструмент знаходиться нижче палуби, з'єднаний як з рульовим апаратом, так і з важелями управління. Це досить просто, являючи собою не що інше, як радієвий генератор, що розсіює радіоактивність в усіх напрямках на відстань близько 100 ярдів від літуна. Якщо ця огортаюча сила переривається в будь-якому напрямку, чутливий прилад миттєво виявляє нерівність, одночасно передаючи імпульс на магнітний пристрій, який, в свою чергу, приводить в ділю рульовий механізм, відводячи ніс літуна від перешкоди, поки сфера радіоактивності апарату не перестане контактувати з перешкодою, після чого він знову повертається на свій звичайний курс. Якщо перешкода наближається ззаду, як у випадку, коли швидший апарат нас доганяє мене, механізм приводить в дію регулятор швидкості, а також рульове управління, і літун стрімку летить вперед і або вгору, або вгору, залежно від того, чи знаходиться корабель, що наближається на нижчому або вищому рівні, ніж він сам. У складних випадках – Тобто, коли перешкод багато, або вони мають такий характер, що відхиляють ніс більш ніж на 45 градусів у будь-якому напрямку, або, коли апарат досяг місця призначення і опустився на відстань 100 ярдів від землі, механізм повністю зупиняє його, одночасно подаючи гучний сигнал тривоги, який миттєво розбудить пілота. Бачите, я передбачив майже всі непередбачені обставини. Туван Дін посміхнувся, висловлюючи своє захоплення дивовижним пристроєм. Передній слуга майже підійшов до літуна. Його очі були звужені в щілини. «Все, крім однієї», – сказав він. Вельможі здивувано подивилися на нього, і один з них не надто м'яко схопив хлопця за плече, щоб відштовхнути його на належне місце. Карторіс підняв руку. «Почекайте», – наполягав він. «Давайте вислухаємо, що має сказати ця людина. Жодне творіння смертного не є досконалим. Можливо, він виявив слабкість, про яку буде корисно знати відразу. Ну ж, мій добрий друже, і яку ж одну непередбачену обставину я пропустив?» Поки він говорив, Карторіс вперше уважно оглянув слугу. Він побачив чоловіка гігантського зросту і вродливого, як і всі представники раси марсіанських червоношкірих, але губи в цього хлопця були тонкі і жорстокі, а через щоку тяглася ледь помітна біла лінія від шраму від меча від правої скроні до куточка рота. «Нужбо», – наполягав принц Геліуму, – «Говори!» Чоловік вагався. Було очевидно, що він шкодує прозухвалість, яка зробила його центром зацікавленого спостереження. Але зрештою, не бачачи іншої альтернативи, він заговорив. «Ворог міг втрутитися!» Сказав він. Карторіс витягнув маленький ключ зі свого шкіряного кишенкового гаманця. «Погляньте на це», – сказав він, простягаючи його чоловікові. «Якщо ви знаєте щось про замки, то знаєте, що механізм, який він відмикає, не піддається хитрощам злодія. Він захищає життєво важливі органи інструменту від хитрого втручання». Без нього ворог повинен наполовину зруйнувати пристрій, щоб дістатися до його серця, залишивши свій почерк видимим для найбільшого спостерігача. Слуга взяв ключ, пильно подивився на нього, а потім, коли він намагався повернути його карторісу, впустив його на марморову плиту. Обернувшись, щоб пошукати його, він поставив підошву свого сандалю прямо на блискучий предмет. На мить він переніс всю свою вагу на ногу, яка закривала ключ, потім відступив і з вигуком, ніби з радісті, що він його знайшов, нахилився, підняв його і повернув геліуміту. Потім він повернувся на своє місце за вельможами і був забутий. Через мить Карторіс попрощався з Туваном Діном і його вельможами і, сяючи вогнями, піднявся в зоряну порожнечу марсіанської ночі. Розділ другий. рабство. Коли правитель Птарту, за яким ішли його придворні, спустився з верхнього майданчика над палацом, слуги зайняли свої місця позаду своїх королівських або шляхетних господарів, а позаду інших один затримався до останнього. Потім, швидко нахилившись, він вихопив сандалію з правої ноги, засунувши її в кишеню торбинку. Коли процесія спустилася на нижні рівні і джедак розпустив їх знаком, ніхто не помітив, що того спритного хлопця, який привернув до себе стільки уваги перед від'їздом принца Гелію, вже не було серед інших слуг. До чиєї свити він був прикріплений, ніхто не подумав запитати, бо послідовників марсіанського дворянина багато, вони приходять і йдуть за примхою свого господаря, тож нове обличчя навряд чи коли-небудь викликає запитання – Оскільки той факт, що людина пройшла в стіни палацу, вважається беззаперечним доказом її вірності джедаку. Настільки суворим є огляд кожного, хто прагне служити у дворян двору. Хороше правило, яке пом'якшується лише з звічливості на користь свити королівських осіб з дружньої іноземної держави. Було вже пізно вранці наступного дня, коли велетенський слугав у пряжі ому знатного птарського дворянина вийшов з палацьових воріт у місто. Одним широким проспектом, а потім іншим, він бадьоро крокував, поки не минув район дворянь і не дістався до місця крамниць. Тут він розшукав показну будівлю, яка шпилем підносилася до небес, її зовнішні стіни були майстерно оздоблені витонченим різьбленням і складними мозаїками. Це був Палац Миру, в якому розміщувалися представники іноземних держав, або, точніше, їхні посольства – Адже самі міністри жили в розкішних палацах у районі, зайнятому дворянами. Тут чоловік шукав посольство Дузару. Коли він увійшов, клерк запитально підвівся і на його прохання поговорити з міністром попросив пред'явити документи. Відвідувач зняв з передпліччя простий металевий браслет і, вказавши на напис на його внутрішній поверхні, прошепотів клеркові кілька слів. В останнього широко розплющилися очі – і його ставлення миттєво змінилося на шанобливе. Він запропонував незнайомцю сісти і поспішив до внутрішньої кімнати з браслетом у руці. Замить він з'явився знову і провів відвідувача до міністра. Довгий час вони були замкнені разом, і коли нарешті гігантський слуга вийшов з внутрішнього кабінету, його обличчя виражало зловісне задоволення. З Палацу Миру він поспішив прямо до Палацу Дузарського Міністра. Тієї ночі два швидкі літальні апарати покинули один і той же дах палацу. Один швидко попрямував до Геліуму, інший – Тувія Сптарта прогулювалася садами палацу свого батька, як завжди робила щовечора перед сном. Її шовки та хутра були накинуті на неї, адже повітря Марса стає прохолодним після того, як сонце швидко пірнає під західний край планети. Думки дівчини відволікалися від її майбутнього весілля, яке зробить її імператрицею Каолу, до особи вправного молодого геліуміта, який поклав її серце до її ніг напередодні. Чи то жаль, чи то жаль затьмарювали її обличчя, коли вона дивилася на південне небо, де напередодні спостерігала, як зникають вогні його літального апарату. Було б важко сказати. Так само неможливо уявити, які емоції вона могла відчути, коли побачила вогні літального апарату, що швидко наближався звіддалеку саме з цього напрямку, ніби підштовхуваний до її саду самою інтенсивністю думок принцеси. Вона бачила, як він кружляв нижче над палацом, поки не була впевнена, що він завмер у приготуванні до посадки. Потужні промені його прожектора раптово вирвалися з носової частини корабля. Вони на мить впали на посадковий майданчик, висвітлюючи постаті птартійської варти, перетворюючи на яскраві вогняні крапки штовховості на їх розкішних обладунках. Потім, палаюче око, промайнуло блискучими куполами та витонченими мінаретами, спустилося в двори, парки та сади, щоб нарешті зупинитися на ерзитовій лавці та дівчині, яка стояла поруч із нею. Її обличчя було підняте до гори, прямо до авіатора. Лише на мить прожектор затримався на тувії з птарту, а потім згас так само раптово, як і запалився. Літак пролетів над нею, щоб зникнути за гаєм високих дерев скілів, які росли на території палацу. Дівчина деякий час стояла так, як її залишили, за винятком того, що її голова була схилена, а очі опущені в роздумах. «Хто, як не карторіс це міг бути?» Вона намагалася відчути гнів за те, що він так повернувся, шпигуючи за нею. Але їй було важко гніватися на молодого принца Гелію. Яка божевільна примха могла змусити його так порушити етикет націй? За менші речі, великі держави йшли на війну. Принцеса в ній була шокована і розгнівана, але що з дівчиною? А варта, що з нею? Очевидно, вони також були настільки здивовані безпрецедентною дією незнайомця, що навіть не викликали. Але те, що вони не мали наміру залишити це непоміченим, швидко підтвердило скреготіння моторів на посадковому майданчику та швидкий зліт у повітря довгого патрульного човна. Тувія спостерігала, як він стрімко мчить на схід. Так само спостерігали інші очі. У густих тінях гаю скілів на широкій алеї під розлогим листям летючий апарат завис за десяток футів над землею. З його палуби пильні очі спостерігали за далекосяжним прожектором патрульного човна. Жодне світло не сяяло з затіненого судна. На його палубі була тиша, як у гробниці. Його екіпаж із півдюжини червоних воїнів спостерігав, як вогні патрульного човна зменшуються вдалині. «Інтелекти наших предків з нами сьогодні вночі», – сказав один тихим голосом. «Жоден план ніколи не виконувався краще», – відповів інший. «Вони зробили саме так, як передбачив принц». Той, хто говорив першим, повернувся до чоловіка, який сидів на впочіпки перед пультом управління. «Зараз», – прошепотів він. «Іншого наказу не було віддано. Кожен чоловік на судні, очевидно, був добре навчений кожній деталі тієї ночішньої роботи». Безшумно темний корпус прокрався під соборними арками темного і мовчазного гаю. Тувія Сптарту, дивлячись на схід, побачила чорнішу пляму на тлі чорноти дерев, коли судно перелетіло через підпірну садову стіну. Вона побачила, як тмяна маса м'яко нахиляється вниз до багряної трави саду. Вона знала, що люди не приходять так з чесними намірами. Проте вона не закричала, щоб попередити сусідніх охоронців, і не втекла в безпеку палацу. Чому? Я бачу, як вона знижує своїми гарними плечима у відповідь, висловлюючи вічну, загальну відповідь жінки, тому що ледь летючий апарат торкнувся землі, як з його палуби вистрибнули четверо чоловіків. Вони побігли вперед до дівчини. Все ще не подаючи жодного знаку тривоги, вона стояла, ніби загіпнотизована. Чи, можливо, як та, що чекала на бажаного гостя. Лише коли вони були зовсім близько до неї, вона рушила». Тоді, ближчий місяць, піднімаючись над навколишньою зеленню, торкнувся їхніх облич, висвітлюючи все блиском своїх срібних променів. Туві сптарту бачила лише незнайомців, воїнів в обладунках Дусара. Тепер вона злякалася, але занадто пізно. Перш ніж вона встигла вимовити хоч один крик, грубі руки схопили її. Важка шовкова хустка була обмотана навколо її голови. Її підняли на міцні руки та віднесли на палубу літака. Раптовий вихор пропелерів порив повітря проти її тіла і здалеку крики та виклик вартових. Мчачи на південь, інший літак летів до геліуму. У його кабіні високий червоний чоловік схилився над м'якою підошвою перевернутого сандаля. За допомогою делікатних інструментів він вимірював слабкий відбиток невеликого предмета, який там виднівся. На планшеті поруч із ним був контур ключа, і тут він занотовував результати своїх вимірювань. Посмішка заграла на його вустах, коли він завершив своє завдання, і повернувся до того, хто чекав на протилежному боці столу. «Цей чоловік – геній», – зауважив він. Лише геній міг створити такий замок, який він розробив, щоб відкрити. «Ось, візьми ескіз, ларок, і дай усьому своєму генію повну та необмежену свободу у відтворенні його в металі». Воїн-метець вклонився. «Людина нічого не будує», – сказав він, – «що людина не може зруйнувати». Потім він вийшов з кабіни з ескізом. Коли над високими вежами, що позначають міста-близнюки Геліуму, червоною вежею одного і жовтою вежею його сестри, засяяла зоря, з півночі ліниво виплив літак. На його носі був викарбуваний знак меншого дворянина далекого міста імперії Геліуму. Його неквапливий підхід і очевидна впевненість, з якою він рухався містом, не викликали підозри в сонних охоронців. Їхній обхід майже закінчився, і вони мало думали про тих, хто мав їх замінити У Геліумі панував мир, застійний, каструючий мир У Геліуму не було ворогів, не було чого боятися Без поспіху найближчий повітряний патруль мляво розвернувся і наблизився до незнайомця на зручній для розмови відстані офіцер на його палубі привітав корабель, що наближався. Веселе Каор і правдоподібне пояснення, що власник прибув з далеких країв на кілька днів розваг у веселому Геліумі, було цілком достатньо. Повітряний патрульний човен відвернув, знову пропливаючи повз на своєму шляху. Незнайомець продовжив рух до громадської посадкової платформи, де опустився на рейки та зупинився. Приблизно в той самий час воїн увійшов до її каюти. «Зроблено, Васе Коре», – сказав він, передаючи маленький металевий ключ високому шляхтичу, який щойно підвівся зі своїх шовкових та хутряних постілей. «Добре», – вигукнув останній. «Ти, мабуть, працював над цим усю ніч, лароку». Воїн кивнув. «А тепер принеси мені геліометичний метал, який ти виготовив кілька днів тому», – наказав Васе Кор. Зробивши це, воїн допоміг своєму панові замінити гарний металевий коштовний обладунок на простіші прикраси звичайного воїна Геліуму, а також на знаки тієї ж родини, що були на носі літака. Васе Корпо снідав на борту. Потім він вийшов на повітряний док, зайшов у ліфт і швидко спустився на вулицю, де його невдовзі поглинув ранковий натовп працівників, які поспішали на свої щоденні обов'язки. Серед них його воїнське вбрання не було більш помітним, ніж штани на Бродвеї. Усі марсіанські чоловіки – воїни, за винятком тих, хто фізично не може носити зброю. Торговець і його клерк брязкають своїм військовим спорядженням, займаючись своїми справами. Школяр, який приходить у світ майже дорослим із снігової оболонки, що охоплювала його розвиток протягом п'яти довгих років, знає так мало про життя без меча на стигні, що відчував би такий самий дискомфорт, виходячи на вулицю беззбройним, як земний хлопчик, гуляючи вулицями без бриджів. Васекор прямував до великого геліуму, який лежить за 75 миль рівниною від малого геліуму. Він приземлився в останньому місті, тому що повітряний патруль там менш підозрілий і пильний, ніж над більшим мегаполісом, де знаходиться палац Джедака. Коли він рухався натовпом у схожому на парк каньйоні Головної вулиці, навколо нього вирувало життя міста, що прокидалося. Будинки Підняті високо на тонких металевих колонах на ніч, плавно опускалися на землю. Серед квітів на багряному дерні, що оточував будівлі, вже гралися діти, а вродливі жінки сміялися та розмовляли зі своїми сусідами, зриваючи розкішні квіти для вас у приміщеннях. Приємне «каор» барсумського вітання постійно лунало у вухах незнайомця, коли друзі та сусіди бралися до обов'язків нового дня». Район, де він приземлився, був житловим, районом торговців заможнішого штибу. Скрізь були ознаки розкоші та багатства. Раби з'являлися на кожному даху з розкішними шовками та дорогими хутрами, розкладаючи їх на сонці для провітрювання. Обвішані коштовностями жінки навіть так рано розлягалися на різьблених балконах перед своїми спальнями. Пізніше в день вони піднімуться на дахи, коли раби розставлять канапи та встановлять шовкові навіси, щоб затінити їх від сонця. З відкритих вікон приємно лилися звуки надихаючої музики, адже марсіани розв'язали проблему приємного налаштування нервів на раптовий перехід від сну до пробудження, що виявляється таким складним для більшості землян. Над ним проносилися довгі легкі пасажирські літаки, курсуючи кожен у своїй площині, між численними посадковими майданчиками для внутрішнього пасажирського трафіку. Посадкові майданчики, що здіймаються високо в небеса, призначені для великих міжнародних пасажирських лайнерів. Вантажні літаки мають інші посадкові майданчики на різних нижчих рівнях, до кількох сотень футів над землею, і жоден літак не наважується підніматися чи опускатися з однієї площини на іншу, крім певних обмежених районів, де горизонтальний рух заборонено. Вздовж коротко стриженого дерну, що вкриває авеню, наземні літаки рухалися безперервними лініями в протилежних напрямках. Здебільшого, вони ковзали по поверхні дерну, граційно злітаючи в повітря час від часу, щоб обігнати повільнішого водія попереду, або на перехрестях, де трафік з півночі на південь має перевагу, а трафік зі сходу на захід повинен підніматися над ним. З приватних ангарів на багатьох дахах літаки вилітали в лінію трафіку. Веселі прощання та повчання на прощання змішувалися з дзиджанням моторів і приглушеними звуками міста. Проте, попри весь швидкий рух і незліченні тисячі, що мчать туди-сюди, переважало враження розкішної легкості, там якої безшумності. Марсіани не люблять різкого дисгармонійного галасу. Єдині гучні звуки, які вони можуть терпіти, це войовничі звуки війни, брязки зброї, зіткнення двох могутніх дредноутів у повітрі. Для них немає солодшої музики, ніж ця. На перехресті двох широких проспектів Васкор спустився з величного рівня до однієї з великих пневматичних станцій міста. Тут він заплатив перед маленьким віконцем за проїзд до місця призначення парою тьмяних овальних монет гелію. За брамою він побачив повільно рухому чергу того, що для земних очей здавалося б конічними восьмифутовими снарядами для якоїсь гігантської гармати. У повільній процесії ці речі рухалися один за одним по жолобковій колії. Півдюжини службовців допомагали пасажирам увійти або направляли ці носії до їхнього належного призначення. Васкор підійшов до одного, який був порожній. На його носі був циферблат і стрілка. Він встановив стрілку на певну станцію у великому геліумі, підняв склепінчасту кришку, ступив усередину і ліг на оббите дно. Службовець закрив кришку, яка зафіксувалася з легким клацанням, і носій продовжив свій повільний шлях. Незабаром він автоматично переключився на іншу колію, щоб увійти через мить в одну із серії темних труб. В ту мить, коли вся його довжина опинилася в чорній апертурі, він рвонувся вперед зі швидкістю гвинтівкової кулі. Була мить свисту, м'яка, хоч і раптова, зупинка, і повільно носій виринув на іншу платформу. Інший службовець підняв кришку, і Васкор вийшов на станції під центром Великого Геліуму за 75 миль від місця, де він сів. Тут він вийшов на рівень вулиці, відразу ж сівши в очікуючий наземний літак. Він не сказав жодного слова рабу, який сидів на сидінні водія. Було очевидно, що його чекали, і що хлопець отримав свої інструкції до його приходу. Щойно васкор зайняв своє місце, літак швидко влився в швидкий потік транспорту, звернувши згодом з широкого і переповненого проспекту на менш завантажену вулицю. Незабаром він покинув переповнений район, щоб в'їхати в район невеликих магазинів, де він зупинився перед входом до одного з них, на якому була вивіска торговця іноземними шовками». Васкор увійшов до кімнати з низькою стелею. Чоловік у дальньому кінці жестом запросив його до внутрішньої кімнати, не виявляючи жодних ознак впізнання, поки той не пройшов за ним і не зачинив двері». Тоді він повернувся до відвідувача, віддаючи шанобливе вітання. «Найблагородніший!» – почав він, але васкор зупинив його жестом. «Ніяких формальностей!» – сказав він. «Ми повинні забути, що я хтось інший, окрім твого раба. Якщо все було виконано так само ретельно, як і заплановано, у нас немає часу на марнування. Натомість ми повинні вже на шляху до невільничого ринку. Чи готові ви?» Торговець кивнув і, повернувшись до великої скрині, дістав нічим не прикрашене вбрання раба. Васкор негайно одягнув його. Потім вони вийшли з крамниці через задні двері, перетнули звивистий провулок до проспекту, де зайшли у флаєр, який їх чекав. Через 5 хвилин торговець вів свого раба на публічний ринок, де великий натовп людей заповнював великий відкритий простір, в центрі якого стояв невільничий блок. Сьогодні було надзвичайно багато людей, адже Карторіс, принц Геліуму, мав бути головним покупцем. Один за одним господарі піднімалися на трибуну біля невільничого блоку, на якому стояли їхні раби. Кожен коротко і чітко перераховував чесноти своєї пропозиції. Коли всі закінчили, майордом принца Геліуму повернув до блоку тих, хто справив на нього позитивне враження. За них він зробив справедливу пропозицію. Щодо ціни майже не торгувалися, а коли на блок поставили васа кора, то взагалі ні. Його господар-торговець прийняв першу ж пропозицію, яку за нього зробили, і таким чином дусаріанський дворянин увійшов додому Карторіса. Розділ третій. Зрада. Наступного дня, після прибуття Васа Кора до палацу принца Гелію, у містах-близнюках панувало велике хвилювання, яке досягло кульмінації в палаці Карторіса. Надійшла звістка про викрадення Тувії з Птарту з двору її батька, і разом з нею завуальований натяк на те, що принца Гелію можна запідозрити у значних знаннях про цей акт і місцезнаходження принцеси. У залі Ради Джона Картера, воєначальника Марса, був Тардос Морс, джеддак Гелію, Морська як його син, джед малого Гелію, Карторіс і два десятки великих вельмож імперії. «Між Птартом і Гелієм не повинно бути війни, сину мій», – сказав Джон Картер. «Ми добре знаємо, що ти не винен у звинуваченні, яке було висунуто проти тебе шляхом інсинуацій. Але й Туван Дін повинен це добре знати». Є лише один, хто може переконати його, і цей один ти. Ти повинен негайно поспішити до двору Птарту і своєю присутністю там, а також своїми словами, запевнити його, що його підозри безпідставні. Неси з собою владу воєначальника Барсума і Джеддака Гелію, щоб запропонувати всі ресурси союзних держав для допомоги Тувану в поверненні його дочки та покаранні її викрадачів, ким би вони не були. «Іди, я знаю, що мені не потрібно переконувати тебе в необхідності поспіху». Карторіс покинув зал ради і поспішив до свого палацу. Тут раби миттєво кинулися приводити все до ладу для від'їзду свого господаря. Кілька працювали над швидким літаком, який швидко доставить принца Гелію до Птарту. Нарешті все було зроблено. Лише двоє озброєних рабів залишилися на варті. Західне сонце низько зависло над горизонтом, за мить темрява огорне все. Один з охоронців, велетень, через праву щоку якого тягнувся тонкий шрам від скроні до рота, підійшов до свого товариша. Його погляд був спрямований далі і вище його товариша. Коли він підійшов зовсім близько, він заговорив. «Що це за дивний корабель?» – запитав він. Інший швидко обернувся, щоб подивитися вгору. Ледь він повернувся спиною до велетня, як короткий меч останнього був стромлений йому під ліву лопатку, прямо в серце. Безмовно солдат впав на місці, мертвий як камінь. Швидко вбивця затягнув труп у чорній тіні всередині ангару. Потім він повернувся до літуна. Витягнувши з кишені хитромудро зроблений ключ, він зняв кришку з правого циферблата контрольного компаса призначення. На мить він вивчив конструкцію механізму під ним. Потім він повернув циферблат на місце, встановив покажчик і знову зняв його, щоб відзначити зміни в положенні деталей, на які вплинула дія. Усмішка майнула на його губах. За допомогою кусачок він відрізав виступ, який простягався через циферблат від зовнішнього показчика. Тепер останній можна було перемістити в будь-яку точку на циферблаті, не впливаючи на механізм внизу. Іншими словами, циферблат східної півкулі був марним. Тепер він звернув увагу на західний циферблат. Він встановив його на певну точку. Згодом він також зняв кришку з цього циферблата і гострим інструментом відрізав сталевий палець з нижньої сторони показчика. Якнайшвидше він замінив кришку другого циферблата і повернувся на своє місце охорони. На перший погляд, компас був таким же ефективним, як і раніше. Але, по суті, переміщення показчиків на циферблатах тепер не призводило до відповідного суву механізму внизу. І пристрій було встановлено нерухомо на пункт призначення, обраний самим рабом. Незабаром з'явився Карторіс у супроводі лише невеликої кількості своїх джентльменів. Він лише мимохід глянув на єдиного раба, який стояв на сторожі – Тонкі жорсткі губи цього чоловіка та шрам від меча, що простягався від скроні до рота, викликали в нього неприємні спогади. Він поцікавився, де Сарантал знайшов цю людину. Але потім це питання зникло з його думок, і за мить принц Гелію вже сміявся та розмовляв зі своїми супутниками. Хоча в глибині душі його серце було охоплене жахом, адже він навіть не міг здогадатися, які непередбачені обставини спіткали Тувію з Птарта. Першою думкою, яка, звісно, спала йому на думку, було те, що Асток з Дусару викрав прекрасну птартійку. Але майже одночасно з повідомленням про викрадання надійшла новина про велике святкування в Дусарі на честь повернення сина Джедака до двору його батька. «Це не міг бути він», – подумав Карторіс, «бо саме тієї ночі, коли забрали ту вію, Асток був у Дусарі». Але він увійшов до літака, обмінюючись випадковими зауваженнями зі своїми супутниками, коли відмикав механізм компаса і встановив показчик на столицю Птарта. Прощаючись, він торкнувся кнопкою, яка контролювала відразливі промені, і коли літак легко піднався в повітря, двигун замуркотів у відповідь на дотик його пальця. Пропелери закрутилися, коли його рука відтягнула важіль швидкості – і картоліс, принц Гелію, відправився в розкішну марсіанську ніч під стрімкими місяцями та мільйонами зірок. Ледлі так набрав швидкість, як чоловік, обгорнувшись своїми шовками та хутром для сну, розтягнувся на всю довжину на вузькій палубі, щоб заснути. Але сон не прийшов одразу на його вимогу. Натомість його думки вирували в голові, проганяючи сон. Він згадував слова Туві із птарта, слова, які напів запевнили його, що вона кохає його. Бо коли він запитав її, чи кохає вона Кулана Тіта, вона відповіла лише, що обіцяна йому. Тепер він побачив, що її відповідь можна трактувати по-різному. Звісно, це могло означати, що вона не кохає Кулана Тіта, і, отже, за логікою, це означало б, що вона кохає іншого. Але звідки впевненість, що інший – Карторіс Геліуму? Чим більше він думав про це, тим більше переконувався, що не тільки в її словах не було запевнення, що вона кохає його, але й в жодному з її вчинків. Ні, факт у тому, що вона не кохала його, вона кохала іншого. Її не викрали, вона втекла добровільно зі своїм коханим. З такими приємними думками, які поперемінно наповнювали його відчаєм і люттю, Карторіс нарешті заснув сном повного розумового виснаження». Раптовий світанок застав його ще сплячим. Його літун стрімко мчав над безплідною охристою рівниною, споконвічним дном давно мертвого Марсіанського моря. Вдалині здіймалися низькі пагорби, до них прямував корабель. Наближаючись до них, з його палуби можна було побачити великий мис, що простягався в те, що колись було могутнім океаном, і знову повертався, щоб охопити забуту гавань забутого міста, яке все ще тягнулося від своїх покинутих причалів, вражаючою купою дивовижної архітектури давно минулого». Численні похмурі вікна, порожні й самотні, дивилися незрячі зі своїх мармурових стін. Все сумне місто набувало вигляду розкиданих курганів, вибілених сонцем черепів мертвих людей. Віконниці мали вигляд безглазих западин, портали усміхнених череп. Літун наближався, але тепер його швидкість зменшувалася. Але це не був Птарт. Над центральною площею він зупинився, повільно осідаючи до Марса. За сотню ярдів від землі він завмер, плавно зависнувши у легкому повітрі, і в ту ж мить біля вуха сплячого пролунав сигнал тривоги. Карторіс підскочив на ноги. Внизу він побачив багатолюдний мегаполіс Птарт. Поруч із ним вже мав би бути повітряний патруль. Він розгублено озирнувся з подивом. Там справді було велике місто, але це не був Птарт. Жоден натовт не вирував його широкими проспектами. Жодні ознаки життя не порушували мертвої монотонності його покинутих дахів. Жодні розкішні шовки, жодне безцінне хутро не додавали життя та кольору холодному мармору та блискучому ерзиту. Жоден патрульний човен не стояв на поготові зі своїм знайомим викликом. Тихий і порожнє велике місто, порожній і тихе навколишнє повітря. Що сталося? Карторіс оглянув циферблат свого компаса. Стрілка була встановлена на птарт. Невже витвір його генія міг його так зрадити? Він не хотів у це вірити. Швидко він відімкнув кришку, відкинувши її на шарнірі. Один погляд показав йому правду, або принаймні її частину. Сталевий виступ, який передавав рух стрілки на циферблаті, до серця механізму під ним був перерізаний. Хто міг це зробити і навіщо? Карторіс не міг навіть припустити. Але зараз головне дізнатися, в якій частині світу він знаходиться, а потім знову продовжити свою перервану подорож. Якщо метою якогось ворога було затримати його, то йому це добре вдалося, подумав Карторіс, коли відімкнув кришку другого циферблата. Перший показав, що його стрілка взагалі не була встановлена. Під другим циферблатом він виявив сталевий штифт, перерізаним, як і в іншому, але контролюючий механізм спочатку був налаштований на точку в західній півкулі. Він встиг лише приблизно визначити своє місцезнаходження десь на південний захід від геліуму і на значній відстані від міст побратимів, коли його злякав жіночий крик під ним». Перехилившись через борт літака, він побачив, як червона жінка здавалося тягнуть площею величезний зелений воїн, один із тих лютих, жорстоких мешканців мертвих морських днищ і покинутих міст вмираючого Марса. Карторіс не став чекати, щоб побачити більше. Потягнувшись до панелі керування, він направив свій апарат стрімголов до землі. Зелений чоловік поспішав зі своєю полонянкою до величезного тоата, який пасся на вохряній рослинності колись багряно-розкішної площі. У той же момент дюжина червоних воїнів вистрибнула з входу сусіднього ерзитовитого палацу, переслідуючи викрадача з оголеними мечами і криками гнівного попередження. Одного разу жінка повернула своє обличчя вгору до падаючого літака, і в єдиному швидкому погляді Карторіс побачив, що це Тувія з Птарту, розділ четвертий, полонянка зеленого чоловіка. Коли денне світло осяяло маленький апарат, на палубу якого принцесу Птарту викрали з саду її батька, Тувія побачила, що ніч внесла зміни в її викрадачів. Їхнє вбрання більше не виблискувало металу Дусару, натомість там була викарбувана емблема принца Геліуму. Дівчина відчула нову надію, бо не могла повірити, що в серці Карторіса може бути намір заподіяти їй шкоду. Вона звернулася до воїна, який сидів на вповчкипи перед панеллю керування. «Вчора ввечері на вас було вбрання Дусарія», – сказала вона. «Тепер ваш метал – це метал Геліуму. Що це означає?» Чоловік подивився на неї з усмішкою. «Принц Геліуму не дурень», – сказав він. Саме тоді з крихітної каюти вийшов офіцер. Він дорікнув воїну за розмову з полонянкою і сам не відповів на жодне з її запитань. Під час подорожі їй не завдали жодної шкоди, і таким чином вони нарешті дісталися до місця призначення. І дівчина не була більш обізнана щодо своїх викрадачів або їхньої мети. Тут літак повільно опустився на площу одного з тих німих пам'ятників мертвого та забутого минулого Марса, покинутих міст, що оточують сумне охристе морське дно, де колись котилися могутні потоки, по яких курсувала морська торгівля народів, яких вже ніколи не буде. Тувія з Птарту не була незнайома з такими місцями. Під час своїх мандрів у пошуках річки Іс, коли вона вирушила у те, що протягом незліченних віків було останньою, довгою мандрівкою марсіан до долини Дор, де лежить загублене море Корус, вона зустріла кілька таких сумних нагадувань про велич і славу стародавнього Барсума. І знову, під час її втечі з храмів святих тернів Старсом Таркасом, Джедаком Тарку, вона бачила їх з їхніми дивними і примарними мешканцями, великими білими мавпами Барсума. Вона також знала, що багато з них зараз використовуються кочовими племенами зелених людей, але серед них не було жодного міста, якого б не уникали червоні люди, тому що без винятку вони стояли серед величезних, безводних просторів, непридатних для постійного існування домінуючої раси марсіан. Чому ж тоді вони привезли її в таке місце? Відповідь була лише одна. Такою була природа їхньої роботи, що їм потрібно було шукати у яке надавало мертве місто. Дівчина затремтіла від думки про своє становище. Протягом двох днів її викрадачі тримали її у величезному палаці, який навіть у занепаді відображав пишність епохи, яку знала його молодість. Безпосередньо перед світанком третього дня її розбудили голоси двох її викрадачів. «Він повинен бути тут до світанку», – говорив один. «Приготуйте її на площі, інакше він ніколи не приземлиться. Як тільки він виявить, що знаходиться в чужій країні, він розвернеться. Мені здається, що план принца слабкий в цьому місці». Іншого шляху не було, відповів інший. Це дивовижна робота, щоб доставити їх обох сюди взагалі, і навіть якщо нам не вдасться заманити його на землю, ми досягнемо багато чого. Саме тоді промовець зустрівся поглядом з тувією, освітленою швидким рухом світлої плями, яку кидала Турія у своїй шаленій гомитві небесами. Швидким знаком до іншого він замовк і, підійшовши до дівчини, жестом звелів їй підвестися. Потім він повів її в ніч до центру великої площі. «Стій тут!» – наказав він. «Поки ми не прийдемо за тобою, ми будемо спостерігати, і якщо ти спробуєш втекти, тобі буде погано, набагато гірше, ніж смерть». Такий наказ принца. Потім він розвернувся і повернувся до палацу, залишивши її наодинці серед невидимих жахів міста з привидами. Бо, поправді кажучи, ці місця вважаються населеними привидами, багатьма марсіанами, які все ще тримаються давнього забобону, який вчить, що душі святих тернів, які помирають до своїх відведених тисячі років, іноді переходять у тіла великих білих мавп. Однак для Тувії реальна небезпека нападу однієї з цих лютих, людиноподібних істот була цілком достатньою. Вона більше не вірила в дивну трансміграцію душ, які її навчали терни, перш ніж Джон Картер врятував її з їхніх лап. Але вона добре знала жахливу долю, яка чекала на неї, якщо одна з жахливих істот випадково помітить її під час своїх нічних блукань. Що це було? Напевно, вона не помилялася. Щось рухалося, крадькома, в тіні одного з великих монолітів, що вирівнюють проспект, де він входив на площу навпроти неї. Тарбан, джед серед орд Торкваса, стрімко проїхав по охристій рослинності мертвого морського дна до руїн стародавнього Аантора. Він їхав далеко тієї ночі і швидко, бо щойно повернувся з розграбування інкубатора сусідньої Зеленої Орди, з якою орди Торкваса перебували у Вічній війні. Його гігантський тоат був далекий від виснаження. Але було б добре, подумав Тарбан, дозволити йому пастися на охровому моху, який росте до більшої висоти в захищених дворах покинутих міст, де ґрунт багатший, ніж на морському дні і рослини частково затінені від сонця протягом безхмарного марсіанського дня. У крихітних стеблах цієї сухої на вигляд рослини достатньо вологи для потреб величезних тіл могутніх туатів, які можуть існувати місяцями без води і днями без навіть тієї невеликої вологи, яку містить охровий мох. Коли Тарбан безшумно їхав широким проспектом, який веде від пристаней Аантора до великої центральної площі, його та його коня можна було б прийняти за привидів із світу сновидінь. Настільки гротескними були людина і звір. Настільки безшумними м'які безцвяхові ноги великого тоата на зарослому мохом брукуванні стародавньої тротуару. Чоловік був чудовим зразком своєї раси, Повних п'ятнадцять футів сягала його велична висота від підошви до маківки. Місячне світло виблискувало на його блискучій зеленій шкірі, іскречі коштовності його важкої зброї та прикраси, що обтяжували його чотири м'язисті руки, а загнуті догори і кла, що виступали з його нижньої щелепи, виблискували білим і жахливим. Збоку від його тоата були перекинуті його довга радієва рушниця та його велика сорокафутова оббита металом спис. А від його власної зброї звисали його довгий меч і короткий меч, а також його менша зброя. Його витришкувані очі